Цей Гінтер мав постійні перепустки у порти Лібова і Віндава, як німці називали ці міста, а також міг вільно їздити по всій Курляндії. Латиш перезирнувся з кудрявим, і командир сказав, га, браття соколики, може, спробуємо? і до полоненого. Давно злієпаї, скільки зараз там транспортів і бойових кораблів. «Учора було до тридцяти суден», – відповів Гінтер. «Правильно, те саме повідомили і знайомі дядька Роберта», – ствердив Алекс Август, який повернувся із Кулдеги минулого вечора. Кудрявий, не відриваючи очей від паперів, запитав. «Твоя дружина, мати, по той бік фронту чи тут?» «Батьки на куторі під сесісом, дружина Ілзе з Риги переїхала в Курзами». Вирішив нічого не утаївати Гінтер, бо зрозумів, що ці люди знайдуть його рідних, дружину і на краю світу. А «На червоному куторі під Рендою, тільки не вбивайте її!» «Та ти що?» – розгнівався Латиш. «Бандитиме чи що? Що будемо вбивати твою жінку?» «Ми і скажемо, що ти взяв за розум і допоміг нам добувати відомості про Лієпайські і Венспілські порти, про німецькі штаби і військові частини. Ось тобі завдання!» – промовив Кудрявий, ніби і не чув благання полоненого не вбивати його дружину. «Дізнайся, скільки транспортних суден щотижня пришвартовується і відчалює з Лієпайи». Щодня, уточнив Латиш, тебе зустріне там і довоєнний друг. Пароль, сіділи ми на криші. Відповідь. А може бути, і виші, а може бути, на саме на трубі. Сапрут. У переляканих очах Гінтера з'явилась усмішка і надія на життя. Я все зроблю. Ви мене відпускаєте. Інакше німці розстріляють ілзе. Галка витяг із кишеньки годинника і ткнув на стрілки. А потім показав три пальці, що означало. Розмовляють вони три хвилини. Кінооператору, щоб бігти до німців. Кожна хвилина може викликати висесівців підозро. Біжи! Пошкряби собі у чагарях обличчя. «Заїкаюсь, як з великого та що тебе вчити, коли ти народився боєгузом!» Штовхнув плача фотографа Артур Латиш. «Запрут! Балдис!» – говорив хитаючи головою Гінтер, що зрозумів і дякував. Він побіг у напрямку шосе, відбравши голову в плечі і навіть не озернувся, боявши йому в спину ці дивні партизани вліплять автоматну чергу». Ось він упав і поповз кріща гарі. «Убуржуйсь, капика! Кіно він знімає для німців, для гада Шернера!» І серцем промовив короб. «До стінки такого артиста, у розход!» «Та все ж може, очинка вичинки і варта?» «Взяти під контроль порти – діло нешутєйне!» «Так подумали і латиш, і я», – сказав Кудрявий, задоволений з того, що Короб погодився без розмов відпустити і боржуйську пику назад до німців. Затримуватись і на хвилину поблизу шосе – ризиковано. І хлопці по команді ноги на плечі – Першу прискорили кроки, а згодом побігли подалі від місця пригоди. Всіх разом і кожного зокрема допікала думка. Які ж будуть наслідки після засади на корте Шернера? Якихось три-чотири хвилини, що їх так нетерпляче чекали бійці Кудрявого, залишилося позаду. Бою – кінець. На шосе Сесівці підбирають убитих солдатів і офіцерів, а генерал Фальдмаршал лишився живий, вислизнув як той в Юн, в Угор чи Мінога.